وأشهد أن محمداً عبده ورسوله وصفيه من خلقه أشهد أنه أدى رسالة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة فجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Wawdallahumma an al-arba'at, al-kulafai, rachidina, abi-bakra, Usmana wa'uthmana, Ali wa'an sair as-sahaba, wa'anna ma'ahum, bi rahmatika, ya arhamar rahimin. Alhamdulillah ytterligare en ny dag och en ny möjlighet som vi har fått från Allah subhanahu wa ta'ala där vi kan be Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse, där vi kan be Allah subhanahu wa ta'ala om att ge oss förlåtelse för våra synder, för det som vi har begått. För att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, han har lärt oss och han är den bästa läraren för oss och bästa förbilden. Han säger vid Allah eller säger muslim, vid Allah jag ber Allah om förlåtelse mer än hundra gånger per dag. Subhanallah. Så att profeten Muhammad sallallahu alaihi wa hade eller utförde den här handlingen hela tiden. Han bad Allah subhanahu wa ta'ala om förlåtelse. Och vem är han? jämfört med oss så vem är vi för att inte kunna vända oss till Allah subhanahu wa ta'ala och be honom om förlåtelse där han sallallahu alaihi wasallam lärde oss moralen och etiken hur vi ska behandla oss själva hur vi ska behandla andra hur vi ska hantera våra tider till och med enligt Anas må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med honom enligt Anas han säger till och med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa lärde oss hur vi ska gå in på toaletten. Hur vi ska utföra våra behov. Så han har inte lämnat någonting. Det var profeten Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam. Om man nu tänker tillbaka profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, En ung man som levde i Mekka. Vars pappa hade dött innan han föddes. Som har blivit lämnad till en kvinna för att amma honom, en amerska som hette vid den tiden Halima. Halima kommer ända från sitt ställe så att säga, från sin by för att hämta ett barn för att kunna amma det här barnet och få lite betalt för det. Hon ville egentligen inte ha profeten Mohammed, hon ville inte ha Mohammed för att han var fattig han var förälder, hans pappa hade gått bort mamma var fattig vad är det hon skulle få för en sån här pojke? Tänkte hon. Så vandrade hon runt hela Mekka. Alla hennes vänner fick folk att amma. Eller barn att amma. Men inte hon. Och på väg in till Mekka. På väg in till Mekka. Så var på grund av Halima och hennes åsna så var hela karavanen försenad. Hela karavanen var försenad. Så att de körde eller man ska kalla för köra eller de de red med sina djur karavanen blir försenad på grund av Halima och hennes djur hennes åsna subhanallah och sen vill hon inte ha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sen när inte hon inte fick någon annan så tänkte hon okej okay, jag tar honom så hon tog den här pojken under den tiden och subhanallah redan under natten som hon hade tagit Muhammad sallallahu alaihi wasallam till sig för att börja amma honom då förstod hon Att det var någonting som var speciellt Det var någonting som var underbart Det var någonting som Som är barakat från Allah subhanahu wa ta'ala Hennes barn Fick mycket mjölk från hennes bröst Och så i lugn och ro. Dagen efter när de åkte i Karavanen tillbaka Subhanallah Hennes åsna var den snabbaste Den piggaste och den som vet så att alla människor med henne frågade henne "Oh Halima, var det verkligen samma åsna du, du red till Mekka med? Och sa Åh Allahumma na'am. Åh Allah ja. Eller för Allahs skull, ja. Det är det. Och då förstod hon att det var någon gång grova. Subhanallah sa att när hon hade Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam sig, hon ammade honom sallallahu alaihi wasallam. förstod hon att Allting börjar ändra sig. Gräset börjar bli grönare runt omkring hennes. Mjölken börjar komma. Hennes djur börjar ge bättre resultat. Människorna i området brukade säga till varandra. Gå och beta era djur. Där Halima betar sina. På grund av vad? På grund av den barka som hon har fått med sig från Mekka. Tills Allah subhanahu wa ta'ala skickade en ängel för att öppna upp Hans bröst hans bröstgård, och tvättade hans hjärta med zem Och då blev hon rädd att det skulle hända honom någonting, så hon lämnade honom tillbaka. Profeten Muhammad sallallahu alayhi sallam, den här individen, den här förebilden, den här läraren, den här människan som Allah skickade honom som en barmättighet, den här människan som Allah subhanahu wa ta'ala skickade honom som rahma وَمَا illa إِلَّا رَحْمَةً alamin. Han levde i Mekka. Fattig. Jobbade en hel dag. Kämpade. Betade få runt om Mekka för att kunna känna några kronor. Hans pappa hade dött. Redan detta lär Allah subhanahu wa ta'ala hela den muslimska umman. Och inte bara den muslimska umman. Hela nationen, all mänskligheten. Från Adam salam till den sista människan hur profeten Mohammed wasallam var. Så på detta sättet, och på grund av detta Allah subhanahu ta'ala lå oss, och du som är praktiserande. och du som är muslim och du som bor i Sverige. Om din pappa skulle gå bort så so what? Om du skulle vara fattig, så so what? Den som var bättre än dig, han hade aldrig sett sin pappa. Den som var bättre än dig har aldrig lärt med sin mamma tillräckligt hans mamma gick bort när han var sex år så gick han till sin farbror hans farbror går bort lägg märke till hela historien ett barn som är lämnat till en amerska kommer tillbaka blir omhändertagen om sin mamma en tid hans mamma dör blir omhändertagen om sin, sin farbror, hans farbror dör, eller hans farfar och så dör han och sen är det farbror Abotalen som tog hand om honom en tid han jobbade för att beta för åt människorna för att tjäna lite pengar det är aldrig ajp att tjäna sina egna pengar sina egna slanter med sitt eget svett profeten Mohammed wa sallam, han säger att alla profeter hade ätit från sina egna händer alltså resultatet av vad de har jobbat vad de har svettats med och då alla profeter har betat för den här individen Sallallahu alaihi wa sallam lever fattigt i Mekka, kommer upp till 25 års ålder och jobbar åt en kvinna. Var är de människorna som kan verkligen skriva artiklar och lägga in dem i olika tidningar och meddela hela mänskligheten? Här har ni en person som ni anklagar oss för: Mohammed sallallahu alaihi wa, ala wa sallam, han jobbade åt en kvinna och fick lön från en kvinna. Det de säger att muslimerna för, förnedrar kvinnan. Det fanns ingen och det kommer aldrig att finnas någon som har ätit kvinnan så som islam och muslimer. Men de vill hitta på. När man vill anklaga på en rus, så anklagar man och, och dess anklagan är den är alldeles för röd. En rus ska vara röd. Men de klagar på att den är för röd. De har inget annat att säga om den. Så profeten Muhammed sallallahu alaihi wa sallam jobbade åt Khadija wa sallam x antal år tills han gifte sig med henne sallallahu alaihi sallam. Han handlade med hennes pengar, gick till Ashram tillsammans med sin far, fabru. Tillsammans med sin far brukade till Ashram för att handla grejer till henne. Må Allah subhanahu wa ta'ala vara nöjd med henne. Må Allah subhanahu wa ta'ala låta oss Träffa henne i paradiset Subhanallah En gång i tiden Så var hon halva islam Halva islam Ta hela islam Delade den i två bitar Khadija radiyallahu anha wa ardaha Hon var halva islam Subhanallah Tills han gifte sig med henne Och sen så Handlade han med hennes pengar Och till fram den dagen tills Allah subhanahu wa ta'ala fickade honom in Jibril, och han sa till honom Iqra, läs, under den tiden var han sallallahu alayhi wa sallam införbild, för alla människor en förebild till oss idag, en förebild för våra barn och barnbarn och nästa generation som kommer komma, och de människorna som kommer att komma om hundra och tvåhundra år, kommer profeten Muhammed Sallallahu Alaihi Wasallam vara den förebilden som var och en av människorna bör följa, bör lyda, bör efterfölja, bör tänka på och göra likadan som honom Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa han ljög aldrig, han lurades aldrig. Han tog hand om människorna. Han hjälpte människorna. Han var till hjälp för människor för att visa hur en människa ska vara. Han gjorde det enbart för Allah subhanahu wa taala. skull. Och han var med i en kommitté som kallas för Hilf Och han sa i Medina, vet Allah, jag blir kallad till en kommitté under Jahiliya, under tiden innan islam. Jag blev kallad till en kommitté Innan islam Och vid Allah Om jag skulle bli kallad till en sådan kommitté Under islam Så har jag accepterat Det var icke muslimer som var där Det var icke muslimer som jobbade För människor som far illa För människor som inte får sin hjälp så För människor som har blivit lurades Av andra människor Det var Mohammed sallallahu alaihi wa sallam Det var i mekka, En tid Då människorna lurade varandra en tid då människorna gick runt om Ka'bah nakna. Nakna. En tid då människorna dyrkade stenar. Och han vände sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Det var Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala förberedde en sådan människa i all typ av. I all typ av förberedelse. För att vara den utvalda. Al-Mustafa. Den utvalde Och Allah väljer den han vill Från månader väljer han Ramadan Från dagar väljer han Jum'a Från människor valde han Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Från nätter så Valde han nätterna under Ramadan Från dagarna så valde han Dagarna under Al-Hajj Allah subhanahu wa ta'ala Väljer det han vill Och han, han väljer ut det han vill som Muhammed sallallahu alaihi wa sallam var ett resultat av barmhettigheten från Allah subhanahu wa ta'ala det var en komplett resultat av rahmet från Allah subhanahu wa ta'ala till menneskeligheten och lägg märke till och ma arsalna ke illa rahmetan lilalamin rahmetan inte för mekkabuna rahmetan inte för Araberna. rahmetan inte för muslimerna rahmeten till alamin till djuret, till växterna till människor till muslimer, till icke muslimer var han rahmet sallallahu alaihi wa sallam det var Muhammad sallallahu alaihi wa, wa sallam Allah förberedde honom innan han vade ut honom som en profet sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam under den tiden så var Mekka bakad med felaktigheter, människorna Människorna var felaktiga Människorna hade lämnat religionerna Varför skickade Allah en profet? För att människorna har avvikit från sanningen Allah subhanahu wa ta'ala skickade Ibrahim När människorna lämnade sanningen Allah skickade Nuh När människorna lämnade tawhid Efter Adam Ungefär hundra år efter Adam Eller till Ibn Abbas Eller sig muslim så hundra av efter Adam så börjar människorna avvika. Så skickar Allah subhanahu wa ta'ala ett sändebud. Så går människorna till det rätta så går de iväg så skickar Allah ett annat. Så när Allah skickar olika profeter betyder att det är mycket felaktighet bland människor. Så när vi säger att Ben och Israel de har många profeter. Det betyder att de har gått igenom många fel i livet. Det är därför vi ska lära oss från dem. Läsa Koranen. Redan i kapitel 2 Al-Baqarah Så säger Allah subhanahu wa ta'ala Jag är Israel Jag är Israel Jag är Israel Och ni israeliter Israeliter betyder barn av Jakob. Israel det är Ja'qub På hebraiska det betyder rätt trogen tjänare Så då blir barn till den rätt trogna tjänare Det är isra och så il Il det är ila, gud Ilahika som man säger på, på somaliska det är il, så Israel, djävulen ja, i Israel, Allah spännande ätala, påminner oss hela tiden om deras felaktighet för att inte hamna där. Sen avvek människorna från det budskapet som Mose, all Israel har kommit med: så skicka alla spännande ätala, Israel, all Israel. Så avväck människorna Så fickade Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadan sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam Under den tiden han fickades Han valde ut en viss Människor som ska vara runt omkring honom Speciella människor Som ska ta hand om det Budskapet som han hade kommit med Utvalda människor för att få gå Vidare med budskapet De var i hjälp, precis det som jag Nämnde igår, det var en kille Som var 16 år och Usama ibn Zayn han var 16 år när profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lämnade honom som ledare över muslimerna innan han dog Sallallahu Alaihi Wasallam. Så att Umar ibn al Khattab anhu arda säger till Abu Bakr, ja Abu Bakr, oh Abu Bakr, avlägsna honom som en ledare sett någon annan. Han säger aldrig Skulle jag avlägsna något som Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam satte? Han var 16 år. Nästan 17. Var ledare för muslimerna. Gick ut med en grupp av soldater. Och en av soldaterna var Abu Bakr al-Siddiq. Den här gamla mannen. Han var en av hans soldater. Så det är inte frågan om vems barn det är. Det är inte frågan om att en, en minister ska ska arva, eller en president ska ärva presidentskapet till sin son och hans son är botte till sin son och så vidare som det har hänt i våra länder korruption och all felaktighet det är inte det som är tanken islam har kommit med rättvisan, det är det vi måste lära oss nu vi måste lära oss den rättvisan som islam har kommit med profeten Mohammed han säger till Fatima hans dotter den individen som han älskade mest. Nu snackar vi inte om hans fruar. Sallallahu Mohammed wasallam älskade Fatima som inget annat. Han säger vid Allah. Han svär vid Allah. Wallahi lau Fatima laqa ta'atu Skulle Fatima snatta så hade jag följt islams väglar och kapat av hennes hand. Och han säger till henne, Åh Fatima! Ya Fatima, låt jag vänna dig från det rätta saken. Man inte härjmodig. Så inte att du hade fått din far, den profeten Muhammad sallallahu alaihi sallam. Så inte av äran att din far, är Muhammad sallallahu alaihi sallam, vid Allah, jag kan inte hitta denna på dömdagen. Vid Allah, jag kan inte hitta denna på dömdagen. Det var profetens dotter sallallahu alaihi sallam. Så under den tiden som jag hade lagt in med den här inledningen, Mekka var väldigt mörkt. Mekka var mycket felaktigheter. Folk i stenar, folk dökade statier och Allah subhanahu wa taala ett sendebud Muhammad sallallahu alaihi wasallam som ett ljussker för att belysa för hela mänskligheten. Han började med människorna och började kalla till La ilaha illa Allah. Lägg salat åt sidan Lägg hajj sidan Lägg fasan åt sidan Lägg almosa åt sidan Lägg allt annat åt sidan Alkohol Lägg allt åt sidan Säg la ilaha illallah Allt annat fixar sig Och han började göra da'wah Och i början av da'wah I början av da'wah Här har vi en annan lärdom I början av dawa, det var da'wah Det var da'wah Da'wah var smig, secret da'wah som det kallas på engelska. Da'wah som var smig. Gå till bara visa utvalda individer och snacka med dem om islam. Och snacka med dem om la ilaha Allah Och förbereda dem. En efter en annan. Och det tog 13 år i Mekka innan han förflyttades till Medina. Men under de första ungefär sex åren det var smig, Det var smig Och de samlades det bara några få. Och så hände det en händelse så att profeten Mohammed sallallahu alaihi Han ville gå runt om Kaba Och när han gick runt om Kaba Så kom en, en, en så kallad ärad person. I Mekka. Och ville attackera profeten Mohammed sallallahu alaihi Vid det tillfället kommer en man. Som är underbar. En man som vill hålla med sanningen. En man som vill verkligen skydda sanningen. Han dök upp innan den här mannen attackerade profeten Muhammed, sallallahu alaihi wasallam den här mannen som kom är Hamza han slog honom en örfil och sa till honom försök slå på mig om du vågar jag följer hans religion vem var det? Hamza profetens farbror han säger efteråt jag vet inte hur jag så det men jag kände att jag följer hans religion och så omfamnade han islam Radiyallahu anhu wa Och han dog som martyr. Han blir dödad subhanallah. Så under den tiden. Det var en man. Som var väldigt elegant. Under den tiden det var en man. Som var väldigt stark. Under den tiden var det en man som var väldigt lång. En man som var väldigt vis. En man som var väldigt klok. En man som var väldigt stark. En man som kunde nästan botta ner hundra personer samtidigt. Och inte bry sig och, inte, och ingen vågar öppna munnen. Eller lyfta upp ögat eller ögonbönen mot den här individen. Den här individen blir trött på det som händer vid Mekka. Vad är detta? En ny person har kommit hit med en ny religion. Och han håller på att splittra våra stammar. Folk går i olika problem emot varandra. Och nu har jag fått nog. För att nu har en ärad person fått en örfil. Som är hans egentligen släkt. Han har fått en örfil. Av Hamza. Och nu klarar han inte av längre. Han går hem. Och tar svärdet. Du sa att han var lång. Han var lång så att de som beskrev hans historia. Säger när han på kamelen. När han red på kamelen. När han red på kamelen. Ni vet hur lång kamelen är. Eller hur hög kamelen är. När han rädd på kamelen. Så kunde hans ben. Nå marken. Bred axlar. Lång, stark. Han blev trött på detta. Han går hem och tar fram sitt svärd. Och går ut på gatan. Och där träffar han en man. Som är muslim. Som ingen visste om att han var muslim. Han säger Ibn al-Khattab. Och nu vet vi vem det är. Han sa: Jebn al-Khattab, römma av al-Khattab. Vad va ska jag göra? Han sa: Jag ska gå till den där Mahomed och döda honom. Och han, var, han, var stark. han var stark. Men han var inte starkare än profeten. Han var inte modigare än profeten. Att profeten Mahomed sallallahu alaihi wasallam gjorde det där i smig betyder inte att han var feg. Han hade Allah wa som beskyddare. Men han gjorde detta för att vi ska lära oss Hur vi ska hantera Hur vi ska planera Hur vi ska utföra vår dawa Hur vi ska kalla till islam Hur vi ska locka människorna till islam Hur vi ska tala med dem Det är det som var tanken Så Umar i Al-Khattab bestämde sig att döda honom Så sa han, och varför då? Så sa han, han har bytt Vår religion och skapat till problem I samhället Så sa han, innan du går döda honom Går du hem till dig själv och fixa ditt eget hem. Och fixa din egen syster som följer hans religion. Och där hade han någon procent av, av, av, av tålamod. De försvann. Han säger, mm. vad säger du? Hon följer hans religion. Och vilken arab under den tiden skulle göra likadant. Man skulle fixa sitt eget innan man fixar andras. Så Umar i Al-Khattabi radiyallahu anhu wa han tar sig hela vägen, raka vägen hem Till sin syster Han öppnar dörren Han ser att hon gömmer någonting Han går till henne Var är den här Mohammed? Och säger jag vet inte Var är den här Mohammed? Jag kommer inte tala om för dig Så han slog henne Och sen frågar han henne igen Hon vägrade säga, han slog henne igen Hennes man Zaid Försökte attackera eller försökte göra någonting Han fick stryk han också Subhanallah. Och så till slut så sa han: Vad är det du gömde? Hon sa vid Allah: Det får du inte. Jag förläsar den, sa han. Det var en skinbit med lite kommandoskap på. Hon sa till honom: Gå in och tvätta dig först, sen kan du förläsa den. Om man khattab skatta, var ni nyfiken vad är det för person vad är det för individ vad är det för budskap vad är det för skrift vad är det för papper vad är det för information som lockar människorna och blir muslimer med Mohammed så att min egen syster har blivit muslim och följer honom vad är detta för religion så han gick in och tvättade sig duschade och gick ut och så fick han den här skinnbiten och där stod det Qaha, må hanzelnä, allaik al-Qur'an, att åscha, illa tänkare, li man yghsha, tänzila, li man khalqa, al-ärda, al-samawati, al-ghula, ar-rahman, al-al-gharshistawa. Nå har läst dem här? Var Kom ihåg nu, så är Long, Brad, Stark, han kollapse i nät. Kollapse i nät. vid Allah direkt i sin sister. Han sa vid Allah Det här är inga människor ord. Det här är inga människor Dullu ni alla Muhammad. visa mig vad Muhammad är Ingen vill göra det Tills han slog dem igen Och så visade de Och då sa de att han är Hemma hos Al-Arqam Ibn Abil Arqam Han är vid Al-Arqam De som har gjort hajj har kanske sett att När man gör hajj går runt Kaaba så har man två stycken ställen som man ska gå. Sju stycken eh, varv så att säga. Från, från as till Al-Maruah. Och så från Al-Maruah till Al Där går man sju stycken. Och det är. Jag vill inte gå in i detta. Men det är i efterliknelse av en kvinna också. Av Hajar. Om Ismail. Ismail Ismails mamma. Hon gjorde detta. Så alla muslimer gör så som hon gjorde. Fram till dummedagen. Vilken. Hikleri tidning skriver detta. Att muslimer härmar en kvinna som levde för många tusen år tillbaka. Ingen gör det. I alla fall. De sa att han är hemma hos Al-Arqam ibn Abil-Arqam. Var ligger den? Vid as Vid dalen as -Safa. Varför där? Det har vi också en annan lärdom. Människorna som vandrade, de gjorde hajj. De begick fel, men de gjorde hajj ändå. Och de måste gå mellan As-Safa och Al-Marwa Och där As-Safa samlas massor med människor Och där vid finns det en dörr Så muslimerna samlas där med alla människor Och gick in till Al-Arqam ibn Abil-Arqam Och profeten gick in med dem Och alla människor gick in Och det var som en människor samlas Och ingen byggde sig om någon annan Så Umar ibn al-Khattab Han tar sig hela vägen dit Och knackar på dörren Och vem är det som är där? Hamza tillsammans med 18 stycken följeslagare 18 eller 19 följeslagare var där enligt berättelsen så är det 20 tal och på arabiska kan man om man omvandla uppåt om det är, det är likadant på alla språk egentligen, man omvandlar uppåt om det är 17, 18 så säger man ett 20 tal är det 21 så är det 20 tal också, så i alla fall det var 20 tal personer tillsammans med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam knacka på döden. Ingen vågar öppna. Knacka på dörren en gång till. Hamza säger till profeten. Ja Allah, låt mig öppna. Så antingen dödar jag honom eller så dödar han mig. Han säger jag Hamza. Å oh Hamza jag tar hand om honom. Fram till det tillfället. Ingen visste hur pass stark profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam var. Han har aldrig bråkat. Han har aldrig hamnat i slagsmål. Han har aldrig gjort någonting. Ingen visste hur stark han var Men i Medina När de kom till Medina Och när de krigade Och alla människor var på ett ställe Och när de såg att profeten var deras ledare Han var främst Han var precis den första Han krigade mot dem Vad är det Ali i Abi Talib Radiyallahu anhu och Arda Brukar säga Ali radiyallahu anhu och Arda han säger: "Kunna eftersom matchtädda är märgen ma och wa hamnade al-Watīs, kunde vi skjuta bort Rasulullah Sallallahu alayhi Wasallam när slaget är som hetast, när det är som absolut jobbigast, vi sökte skjuta bakom profeten Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu Akbar. De gömde sig bakom Muhammad Sallallahu alayhi Wasallam när kriget var som, som jobbigast." Så vad är det de sa? Vad är det Hamza sa? Hamza sa till till profeten Muhammad Wasallam låt mig öppna, så dödar jag honom eller så dödar han mig. Han säger Hamza, låt mig sköta detta. Så profeten Muhammad öppna öppnade döven och han säger, Amma ana leka i Khattab khattabi tuslim." Är det inte dags för dig och du, son av Al-Khattab att omfamna islam? Han säger Jag vittnar om att det inte finns någon gudum var dyrkan utom Allah och jag vittnar om att du är hans sänd debut. Det var Umar i Al-Khattab. Och innan det hade profeten Muhammad gjort dua Allahumma a'izzal islami bi ehdil umarayn. Och Allah era islam Med en av de två Umar, Umar och Khattab var en av dem nu gjorde de Sikret da'wah Det är slut nu med sikret da'wah Det finns ingen gömd da'wah längre Det finns ingen da'wah som de gjorde I smyg Umar och Khattab var en muslim Han ärade islam om muslimerna Och han lyfte upp alltihopa Han gick runt på gatorna i Ka'bah Han gick runt på gatorna i Kaaba och knackade på dörrarna på alla de högt uppsatta personer och säger Vet du vad? Så säger de Vad? Jag har blivit muslim. Så stänger de dörren. De vågar inte göra annat. De vet om de skulle få stryk. De vet om att de skulle bli nedboxade. Det var om och Al-Khattab. Allah subhanahu wa ta'ala lät honom bli muslim som ära för islam och muslimerna. Han var ung. Han var stark. Han var gammal. Han var inte gammal. Så var det dagens ungdomar? Var är dagens ungdomar? Var är människorna som ska följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? är människorna som ska följa profeten Muhammad sallallahu alaihi wa Han kämpade med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa i hela sitt liv och efter hans liv. Han var rättvis. Han var rättvis. Han var stark. Han var modig. Han vågade bemöta allt. Han kämpade för islam, för muslimerna, för la ilaha illallah. Han förstod detta. Han läser från Koranen, han är inte muslim. Han läser från Koranen fyra rader. Ta -ha. Männen säljer Alejkel Koranen, lite ekska, illa, tansgiratelli man jagsja, tansgiratelli man jagsja, tansgiratelli minmen kalla kal arba, wassamawa till öla, al-rahmän och all al-sistawa. Det påverkade honom, det ändrade hela hans liv. Och vi läser Koranen, och vi hör Koranen, och vi lyssnar på Koranen under hela Ramadan, och vi ber, och vi fastar, och vi betalar all lusa. Men Koranen har inte påverkat oss, varför? Läser vi en annan koran än vad de har läst? Nej. Följer vi en annan profet än vad de följde? Nej. Ber vi till en annan gud än vad de var? Nej. Vänder vi till en annan riktning? Mäcka än de? Nej. Har de en extra hjärna åt sidan så de kunde tänka längre? Nej. Men varför lyckades de man inte vi? Romar kämpade. Profeten Muhammad sallallahu wasallam när han lämnade Mekka. När han lämnade Mekka Han lämnade Mekka i smyg. Det är också en lärdom. Profeten lär oss att planera. Vilket vi, muslimer är väldigt dåliga på att planera. Han planerade resan till Medina uppåt. Men han började gå neråt. Lägg märke till. Profeten vill upp. Men han börjar gå neråt. Och så tar han en annan omväg och så går han uppåt istället. Varför? För att lära oss. Men Umar ibn al khattab radiyallahu anhu. Och arda, när han lämnade Mekka mot Medina. Muhadjiran fisa bilillah. Gjorde hijra för Allah subhanahu wa ta'ala. Han gick till mekka och sa till dem. Imorgon lämnar jag Mekka. Och den som vill att ens mamma ska förlora honom. Han får möta mig bakom berget där han började sig inte ingen vågar komma i närheten av Omar det var Ibn al-Khattab vem var han innan islam en enkel människa som gick i Mekka som var stolt, som var stark som inte brydde sig om några religioner, som inte brydde sig om någonting det var Omar hade han dött så som han hade varit innan hade vi suttit här och snackat om Omar aldrig vi hade aldrig vetat vem Omar var Men med islam Så blev han andra personen Efter profeten Mohammed Med islam Så vem är det som lyfte upp honom? Islam Det är klart Allah subhanahu wa ta'ala men genom islam Och vad gjorde Den som förnekade islam Profetens farbror Abu Talib Hur mycket stöd gav han inte profeten Hur mycket som helst Gav han profeten men var, var är han? Han kommer vara i elden. Allah subhanahu wa ta'ala kommer att underlätta straffet för den individen Abu Talib. För att han hjälpte profeten. Men han kommer vara i elden. Straffet kommer att vara att han kommer att stå på kokande kol. Kol. Han stod på de här kolen. Så att hans hjärna kokar som resultat av det. Och det är det minsta straffet i helvetet. Allah jazubillah. Men var är han i helvetet? Och var är Omar ibn al-Khattab? Andra personer efter profeten. Så mitt syskor. Jag nämnde det väldigt kort om Omar och lite bakgrunden. Så vi kan ha det insåglar som en grund för framtida föreläsningar. Men varför lyckades de? Omar ibn al-Khattab, han lyckades. Han tog över Abu Bakrs khilafah. Och han kallades för Amir al-Mu'minin. Och han tog emot och öppnade länderna. Och tog emot nycklarna Till Jerusalem Nycklarna till Jerusalem Tog han emot Han gick, tillsamm han gick tillsamm tillsamm tillsammans med Abu Ubaida ibn al-Jarrah Abu Ubaida ibn al-Jarrah Och vad vet vi om den här personen? Jag svär vid Allah Om vi lär oss om De här människorna Och försöker sätta oss in i deras Liv i deras I handlingar i deras liv Så skulle vi få ett gott hår Om ibn Khattab Blir kallad till Jerusalem Från Medina till Jerusalem Han åkte Med lappade kläder Med lappade kläder Kläder som har gått sönder Så hämtar han en liten tygbit Och så sätter han tygbiten där Och så ser han ihop den För att göra bilden lättare Som clownkläder Tillsammans med Abu Ubaida På en eller på, på en åsna På en åsna Inte på två, på en Abu Ubaida red en stund När hans tur var klar Så rädde Umar bin khattab en stund När hans tur var klar Så vilade åsnan Så vilade åsnan Lika lång stund Som de två Vad är det de har hittat på här i Sverige djurens rättighet. Hur gammalt är det? Vad är det? 50, 60, 70 år? Låt dem lära sig från islam. Från profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Som samtalade med en kamel som klagade att han har blivit överbelastad. Profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam som skällde ut Sahaba och sa: Vem är det som skrämde den här mammafågel? Vem är det? Man får jag vem är det som skrämde den här fågel Så så följer slagarna De har tagit hennes ägg äh äh äh äh äh äh äh. Så så lämnar tillbaka det till, till fågel Allahu akbar Det var profeten Mohammed Umar ibn al-Khattab tillsammans med Abu Ubaida ibn al-Jarrah Åker på en åsna Det här läras också att inte slösa De kunde ha tagit var sin åsna Och åkt med dem Lära oss att inte slösa i onöden, Tog med sig var sin, en åsna. Och de åkte var sin tur. Och sen den ena eh, åkte. Och så hoppar han av. Så åkte den andra. Så hoppar han av. Så vilade sig åsnan. Medan de gick. Allahu Akbar. Detta var för 1400 år tillbaka. Lite mer. Djurens rättighet Var vägen nedskrivna Utan att vi behöver ha en regel för det Nu mashaAllah Vi har, vad är det? FM? Människornas rättigheter Vad stod det där? Alla barn har rätt till tak Över huvudet och skola Och medicin och all bla bla bla, bla, bla. Visst, det händer De har skrivit ner detta Men det är till vissa utvalda barn i vissa länder våra barn som finns i Palestina, i, i Irak, i, i, i Syrien, i Libanon, i, i Egypten, i Sudan, i Somalia, i Bangladesh. De ingår inte i, i världens barn. Det är bara vissa utvalda. Det var djurens rättighet, subhanallah. Och de hade lappade kläder. Så när de började närma sig, vem tur var det att rida? Det var Abu Abid al-Jarrah. Han sa till honom ja, Amir Om du tar över och vidare på Åsland istället för mig Så att inte de tror att det är jag Som är Amir al-Mu'minin Det är jag som är kalifat Han sa till honom Nej, det är din tur, fortsätt Subhanallah, dagens ledare De gömmer sig De gömmer sig Om, om man kan se dem så är det bara på tv Och så är det färdigt Subhanallah han åker och så innan han åkte så säger han till Amar al Khattab, oh Umar al Khattab, om du hade bytt dina kläder till lite bättre kläder så att inte du går med läppade kläder. Så vad sa Umar al Khattab? Umar al Khattab radiyallahu anhu arda är det han sa, han sa vid Allah, ja äbba Ubaida vid Allah, om det är någon annan som har sagt det så är det svärdet som har hjälpt på hans huvud. Vi är en nation Allah Islam. Allah. We are Som Allah ärade oss med Islam, så länge som vi håller fast, vi håller fast vid det. Söker vi äran genom något annat kommer Allah att förnedra oss. Det var Omar bin Khattab. Det är inte kläder, det är inte byxor Det är inte jacka, det är inte vilken Iphone du har Det är vilken koppling du har med Allah subhanahu wa ta'ala Allah tittar inte på din Iphone Allah tittar inte på din bil Om du har en Mercedes eller en Fiat Eller vad du har för bil Allah bryr sig inte, det är han som gav dig Allt detta som hjälp med dig Allah subhanahu wa ta'ala Skapade Allting på hela jordklotet För din skull Och skapade dig för att dyrka honom Det här måste vi kunna Allah skapade allting För din skull Och skapade dig för att dyrka honom Så att mina syskon Det var bara kort reflektion Över Umar ibn Khattabs äh, äh, Syra Biografi Må Allah subhanahu wa ta'ala Bevara oss och låta oss vara så som Umar Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala Låta oss vara så starka som Umar Så modiga som Umar Kämpa för islam som Umar. Så att vi kan inshallah vara med Umar i det nästkommande liv i paradiset. Tillsammans med profeten Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. sallam. Inshallah i framtiden kommer vi att gå igenom flera följeslagare som Abu Bakr, som Osman, som Ali. Och olika följeslagare inshallah i framtiden. Ma Allah subhanahu wa ta'ala acceptera från oss. Ma Allah subhanahu wa ta'ala låta oss vara bland dem som Hör sanningen och följ den Vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att vara till hjälp oss För att vara bättre och gudare muslimer Och salli lahumma ala nabina Muhammed Wa ala alihi wa sahbihi jma'in Izaakullahi Är någon mm -hmm. som har en fråga så